Capitolul 66 Filip lucra bine și fără dificultate. Era foarte ocupat, întrucât în iulie urma să dea toate cele trei părți ale primului examen combinat, din care la primele două căzuse. Dar viața îi se părea încântătoare. Legă o nouă prietenie. Fiind veșnic în căutare de modele, Lawson descoperise o fată care dubla un rol la un teatru și, pentru a o convinge să-i pozeze, aranjă într-o duminică o mică petrecere la ora prânzului. Ea venise cu o însoțitoare care s -o apere de rele, dar Filip, poftit și el ca să fie al patrulea la masă, căpătă instrucțiuni precise să-și limiteze atențiile la această persoană. Nu-i fu deloc greu să o facă, întrucât se dovedi o cucoană agreabilă care vorbea ca o moară stricată, dar avea o conversație foarte amuzantă. Îl pofti pe Filip să o viziteze. Stătea niște camere mobilate din piața Vensan, și o putea găsi întotdeauna acasă la ora ceaiului, adică la cinci după amiază. Fiind încântată de primirea pe care i-o făcuse la prima vizită, Filip reveni. De fapt, doamna Nesbit nu avea decât 25 și cinci de ani și, cu toate că era mică de statură și urâtă la față, era o persoană încântătoare. Avea ochi strălucitori, pomeții foarte ieșiți și o gură mare până la urechi. Contrastele prea puternice ale coloritului ei îi aminteau lui Filip de un portret pictat de unul dintre moderniștii francezi. Pielea ei era foarte albă, dar obrajii erau mereu îmbujorați, iar părul și sprâncenele stufoase erau negre ca pana corbului. Aspectul general era destul de ciudat, puține fire, chiar, dar nu neplăcut. Se despărțise de soțul ei și scria romane ieftine pentru a-și putea întreține copilul. Erau vreo doi-trei editori care se specializaseră în asemenea literatură și avea de lucru până peste cap. Munca ei era prost plătită. Nu primea decât 15 lire pentru o povestire de 100-150 pagini, dar ea era mulțumită. La urma urmei, pe cititori îi costă doar doi penii," zicea ea. Și ei n-au nimic împotrivă să citească mereu același lucru." Eu schimb doar numele personajelor și gata." Când îmi vine rău de plictisală, mă gândesc la rufăria care trebuie dată la spălat și la chirie și la hainele copilului și mă apuc din nou de lucru. În afară de asta, mai umbla pe la diverse teatre care aveau nevoie de figuranți și, dacă găsea de lucru permanent, câștiga în felul acesta între 16 și 21 de șilingi pe săptămână. La sfârșitul unei zile de lucru era atât de obosită încât dormea ca un butuc. Căuta să vadă numai părțile bune ale vieții grele. Fiind înzestrată cu foarte mult tumor, zbutea să găsească ceva amuzant, chiar și în împrejurările cele mai supărătoare de care avea parte. Uneori lucrurile se încurcau rău de tot și rămânea complet fără bani. În asemenea cazuri, flecurile pe care le mai avea, luau drumul unei case de amanet din Bridge Road și până se mai îndreptau lucrurile, nu mânca altceva decât pâine cu unt. Dar veselia și optimismul nu o părăseau niciodată. Filip manifestă interes pentru viața ei și doamna Nesbit îl făcea să râdă povestindu-i cu multe înflorituri lupta ei pentru existență. Filip o întrebă de ce nu încearcă să scrie literatură de mai bună calitate, dar ea știa că nu are talent și maculatura stupidă pe care o producea, plătită cu mia de litere, i se părea nu numai suficient remunerată, ci și un maximum la care putea să aspire, dat fiind capacitatea ilimitată. Zicea că nu ar avea alte perspective mai bune decât să continue viața pe care o dusese până atunci. După impresia lui Filip, nu avea niciun fel de rude, iar prietenii ei erau la fel de săraci. Eu nici nu mă gândesc la viitor," zicea ea. Atâta vreme cât am destui bani ca să-mi plătesc chiria pe trei săptămâni și mai îmi rămân vreo două lire pentru mâncare," Nu-mi bat capul cu nimic. Viața n-ar merita să fie trăită dacă mi-aș mai face griji și pentru viitor, nu numai pentru prezent. Când lucrurile merg cât se poate de prost, totdeauna survine ceva care să-mi dea curaj. Curând Filip își făcu un obicei să se ducă să ia ceaiul la ea în fiecare zi și ca să nu transforme vizitele lui într-o povară pentru ea, îi mai ducea câte un chec ori un pachet de unt sau de ceai. Începură să-și spune pe nume. Pentru el, înțelegerea feminină constituia o noutate și îl încânta faptul că a găsit pe cineva care pleacă o ureche binevoitoare la necazurile lui. Timpul trecea repede în prezența ei. Filip nu și-ascunse admirația pentru ea. Tovărășia ei era o încântare. Instinctivă nu se putea stăpâni să nu o compare cu Mildred. Punea în contrast imbecilitatea încăpățânată a acesteia, care refuza să se intereseze de orice lucru pe care nu-l știa, cu aprecierea promptă și inteligența vie a doamnei Nesbit. i se făcu inima cât un purice când își aminti deodată că ar fi putut să fie legat pe viață de o femeie ca Mildred. Într-o seară îi spuse Norei toată povestea dragostei lui. Întrucât nu prea era ceva care să-i ofere prilejul de a se mândri, fu o adevărată încântare pentru el să vadă că cineva o ascultă cu o înțelegere atât de agreabilă. De, eu zic bine că ai scăpat, că doar ai scăpat, nu?" zise ea când Filip termina de povestit. Din când în când, în ora hânesbit, își ținea capul a plecat într-o parte ca un cățeluș din rasa Aberdeen. Ședea pe un scaun cu speteaza înaltă și cosea, pentru că nu-și putea permite să stea degeaba, iar Filip se se comod la picioarele ei. Nici nu-ți pot spune cât de recunoscător sunt lui Dumnezeu că s-a terminat," oftă el. Bietul de tine!" Probabil că a fost o perioadă îngrozitoare în viața ta, murmură ea și, din simpatie, îi puse mâna pe umăr. Filip îi luă degetele și îi le sărută, dar ea și le retrase repede. De ce ai făcut asta? întrebă ea roșind. Ai vreo obiecție? Norah îl privi o clipă cu o licărire veselă în ochi și apoi zâmbi. Nu, zise ea. Filip se înălță în genunchi și o înfruntă. Norah își cufundă privirile întrale lui și gura ei imensă, tremură într-un zâmbet. Ei!" zise ea. Ascultă, tu ești o comoară. Îți mulțumesc din inimă pentru că te porți așa de drăguț cu mine. Îmi place grozav de mult. Hai, nu fii prost." Filip o apucă de coate și o trase către el. Norah nu se împotrivi, ci se aplecă puțin înainte și Filip îi sărută buzele roșii. De ce ai făcut asta?" întrebă ea din nou. Pentru că e plăcut." Norah nu răspunse, dar ochii ei îl priviră tandru și mâna ei îi mângâie ușor părul. Uite ce e, să știi că te porți ca un prost. Noi eram foarte bune amici. Ar fi mult mai drăguț dacă am lăsat lucrurile așa cum sunt. Dacă vrei neapărat să faci apel la caracterul meu integru," răspunse Filip, atunci cred că ar fi mai bine să nu mă mângâi tocmai acum pe obraz." Norah chicotii, dar nu încetă să-l mângâie. Nu mă port deloc cum trebuie, nu?" întrebă ea. Filip, surprins și oarecum amuzat, o privi în ochi și constată cum încet-încet ochii ei se umezesc și se încălzesc. Expresia lor tandră îl fermecă. Deodată se stârni ceva în inima lui și dură lacrimile. În orah? Nu cumva mă iubești?" întrebă el nencrezător. Cum poate un băiat deștept ca tine să pună asemenea întrebări prostești?" Vai de mine și de mine!" dar nici prin cap nu mi-a trecut că ar fi posibil. O cuprinse cu brațele și o sărută în timp ce ea, râzând, roșind și plângând, se abandonă de bunăvoie îmbrățișării lui. Curând Filip își desprinse brațele și, lăsându-se pe călcăie, o privi plin de curiozitate. Fii, să fiu al naibii! De ce? Sunt uimit! Și bucuros! Încântat!" strigă el din toată inima. Și cât se poate de mândru și de fericit și de recunoscător!" Îi luă mâinile între -ale lui și îi le acoperi de sărutări. Pentru Filip acesta era începutul unei fericiri care părea deopotrivă solidă și durabilă. Devenirea amanți, dar rămaseră prieteni. Norah avea un instinct matern pe care dragostea ei pentru Filip îl satisfăcea pe deplin. Avea nevoie de o ființă pe care să o mângâie, să o cărească și să o cocolească. Temperamentul ei era profund domestic și cea mai mare plăcere pentru ea era să se îngrijească de sănătatea și rufăria lui. Îl compătimea pentru infirmitatea lui în privința căreia el era atât de simțitor și mila ei își găsea în mod instinctiv expresia în tandrețe. Ea era tânără, voinică și sănătoasă și deci îi se părea absolut normal să-i ofere dragostea ei. Era optimistă și avea inima ușoară. Îi plăcea Filip pentru că râdea împreună cu ea de toate lucrurile amuzante din viață, de care îi se năzărea ei să râdă și, în primul rând, îi plăcea Filip pentru că era cum era. Când îi spuse toate acestea, Filip răspunse încântat. FLEACURI! Mă place pentru că sunt tăcut din fire și nu vreau să strecor niciodată măcar o vorbă. Filip nu o iubea deloc. Ținea foarte mult la ea. Îi plăcea să stea cu ea. Îl amuza și îl interesa conversația ei ea redase încrederea în sine și, figurat vorbind, îi unsese cu alifii măduitoare toate rănile din suflet. Era cum nu se poate mai măgulit de sentimentele ei pentru el. Filip îi admira curajul, optimismul și felul aproape nerușinat în care își sfida soarta. Norah avea o mică filozofia a ei proprie, ingenuă și practică. Știi, zicea ea, eu nu cred în biserici și în pop și în alte chestii din trastea. Dar cred în Dumnezeu și sunt convinsă că lui nu prea-i pasă de ce face omul atâta vreme cât ține capul sus și ajută ori de câte ori poate o ființă aflată la ananghie. După părerea mea, oamenii sunt în general foarte drăguți și îmi pare rău de toți cei care nu sunt." Și pe urmă ce o să fie?" întrebă Filip. De, cum să-ți zic? Sigur nu prea știu, zâmbia, dar sper să fie bine și în orice caz... Nu se mai trebuiască să plătesc chirie și nici să scriu romane ieftine. Ca orice femeie era înzestrată cu darul de a măgui în mod delicat pe ceilalți. Ea s cotea că Filip a făcut un act de bravură când a părăsit Parisul pentru că și-a dat seama că nu poate ajunge un mare pictor. Iar el fu în culmea fericirii când Norah își exprima admirația entuziastă pentru el. Niciodată nu fusese foarte sigur dacă această acțiune constituie o dovadă de curaj... Sau de neputință. Era încântător să-ți dai seama că ea o consideră o faptă eroică. Și, pe urmă, ea nu ezită să abordeze cu Filip, un subiect pe care prietenii lui îl evitau în mod instinctiv. E o mare prostie din partea ta să te arăți atât de simțitor în privința piciorului tău, Bond," îi spuse ea. Îl văzu cum se împurpurează la față, dar nu se lăsă. Știi... Oamenii nu se gândesc nici pe departe atât de mult ca tine la acest lucru. Îl observă când te văd pentru prima dată și pe urmă uită complet de el. Filip nu vreau să-i răspundă. Sper că nu te-ai supărat pe mine." Nu." Norah îl cuprinse cu brațele pe după gât. Știi, îți vorbesc de acest lucru numai pentru că te iubesc. Nu vreau să fii nefericit din această cauză." Cred că de la tine sunt în stare să accept orice vrei să-mi spui," răspunse Filip zâmbind. Dar aș vrea să pot face ceva pentru ca să-ți demonstrez câtă recunoștință îți port." Norah puse stăpânire pe el și în alte privințe. nu lăsa să se poarte ca un urs și râdea de el când îl vedea cum se înfurie. Îl civiliza. Poți să mă faci să mă comport absolut cum vrei tu," îi zise el odată. Și nu-ți pare rău?" Nu." Eu vreau să mă port cum îți face ție plăcere. Filip se dovedi destul de înțelept ca să-și dea seama de fericirea lui. I se părea că Norah îi dă tot ce putea să-i dea o soție, fără ca el să-și fi pierdut cât de puțin libertatea. Nu avusese niciodată un prieten mai încântător decât ea și încă un prieten care dădea dovadă de o înțelegere cum nu mai descoperise până atunci la niciun bărbat. Relațiile sexuale dintre ei nu constituiau altceva decât veriga cea mai solidă a prieteniei lor. O completau fără a fi un lucru esențial. Și pentru că simțurile lui Filip erau satisfăcute, el deveni mai calm și mai ușor de suportat în conviețuire. Se simțea complet stăpân pe sine însuși. Uneori se gândea la iarna trecută în timpul căreia fusese obsedat de o pasiune hidoasă și îl cuprinse ura pentru Mildred și scârba de el însuși. Se apropiau examenele și Norah manifesta la fel de mult interes pentru ele cât dovedea și el. Entuziasmul și nerăbdarea ei îl flatau și îl înduioșau. Norah îi smulse promisiunea de a veni la ea imediat după examen pentru a-i comunica rezultatul. De data aceasta a trecut toate cele trei probe, fără niciun accident, și când veni să-i spună, Norah izbucnie în plâns. — Vai, ce bine îmi pare! Eram atât de îngrijorată! — Prostuțo! râse el, sufocat de fapt de emoție. Ar fi fost greu pentru cineva să nu fie încântată de comportarea ei în această împrejurare. — Și acum, ce de gând să faci? întrebă ea. Pot să-mi iau o vacanță cu conștiința, în păcată. Nu mai trebuie să muncesc până la începutul semestrului, în octombrie. Presupun că ai să te duci la Black Stable la unchiul tău, nu? Dacă asta presupui, să știi că greșești. Am să stau la Londra și am să mă joc cu tine. Eu zic că ar fi mai bine să pleci. De ce? Te-ai plictisit de mine? Nora hrâse și îi puse mâinile pe umeri. Pentru că ai muncit din greu și par complet istovit. Ai nevoie de aer curat și de puțină odihnă. Te rog eu să te duci. În timp Filip nu răspunse. O privi cu ochii de îndrăgostit. Știi, pe tine te cred, dar pe nimeni altul nu l-aș crede. Tu te gândești numai la binele meu. Mă întreb ce-i fi găsind la mine. Vrei să-mi dai referințe bune? O recomandație și un preaviz de o lună? Râsă vesel. Dacă ar fi așa, aș spune că ești grijulie și de treabă și nu ești deloc pretențioasă. Nu ești niciodată speriată, nu dai nimănui bătaie de cap și oricine îți poate intra ușor în voie. Aș, astea-s prostii, zise ea, dar află de la mine un lucru. Dintre toate cunoștințele mele, sunt una din puținele persoane care se dovedesc capabile să învețe ceva din experiența lor.